Salamu aleikum ورحمت الله. Të nderuar motra dhe vëllezër, ju ja takojmë përsëri në emisionin Rruga drejt Allahut. Për trajtuar tema të rëndësishme që të çojnë drejt fitores, drejt suksesit, drejt xhenetit. Herë në fundit dolëm me shprehjen durimi ska kufi. Ku trajtuam pikat e fistikërimit të nëfsit. Në shoqërinë e Hoxhës së nderuar Enis Rama vazhdojmë dhe sot për të trajtuar një nga pengesat e tjera dhe kushajo vazhdojmë me Hoxhën. Ot mirsërdem. Me sjellje. Dolum nga emisioni i galuar me shprejen në durimi s'ka kufi, ku trajtuam pikat e fesnikrimit të nefësit që të në ndimojnë për të fesnikruar nefësin tonë. Kjo shpreje? Po, Allah isë shpër lehtu për kujtimin, për kreshtu kemi mbetu në takimin e fundet, dhe dhe dhe kjo shpreje, në kanë shpia disa pika që kemi qenë duke folit për to, dhe që kanë qenë të në lidura me disa metoda që duhet besimtarët i përdorën në edukimin e shpirtit të tij. Ngaqë sigurisht që e kemi përmend njeriu jo gjithmonë e ka në dispozicion dënë nënshtrim veten e tij. Ngaher ai din të rebelohet, ngaher din të din të theksohen të dalë në shës an të errta negative që pastaj këto diktojnë tempon e jetës së tij, çndrime të tij, fjalë të tij e kështu me rad, andaj besimtari duhet gjithmonë të jetë në gjendje gatishmërie për t'u ballafaquar me këtë rrezik potencial që në vazdimsi mund të shkaktoj probleme, në veçanti në rrugën e tij drejt Allahut Azza wa Xal. Dhe kem përmend atë pika që i kanë përmend dietarëse, si duhet përshkallëzuar edukimin e shpirtit dhe çfarë rrugë duhet duhet ndjekur. Andaj pikërisht më trajtimi kësaj teme në ka shpija din fund se padyshim çfarë rrugë që ndjekun, çfarë lloj metoda që përdoren, padyshim se durimi duhet të jetë gjithmonë ai që besimtari e përdohet në këtë në këtë rrugë. Andaj nuk duhet lodhur, nuk duhetën se mjaft u lodha. Ktu është kufiri i durimit tim, po i them se durimi nuk ka kufi. Në kuptimin e arsyes se nuk, nuk duhet pa, po, vordor rrugën mtutje, nuk duhet të ndalësh asnjëherë dhe nuk duhesh asnjëherë të zgjenerë se un nuk mundem, jam lodhur, po jo. Një dozë e re e durimit është më e sartë në këtë citat për të vazhduar motutje rrugën e të Allahut azh xhel. Presdot na duhet edhe në këtë emision Tadishim. për drejtuar së mos pengesën e radhës që kemi në fisnikrimin në në fisnikrimi në e nëfsit thënë. Në fisnikrimin e nëfsit një pengesë tjetër shumë e madhe është shejtani. Adhruz i Zotit që përfundon armik i Zotit dhe i besimtarve. Kush është? Shejtani si term do të thotë është i gjithënjëherë për të gjithë. Madje pavarësisht dallimeve të njerëzo në fe, në ideologji, në koncepte, në të gjitha këto me përshkrimet e parancëshme po flas. Përshkrimet e parancëshme, por ajo që është e gjithënuar për njerëz është se shejtani është simbol i armiqësisë. Njeriu do të thotë eden se ti thua dikujt shejtani nuk e ka lavdruar. Apo andaj është nënçmim. Vet fakti që si term është përdorur për nënçmim, atë kemi të bëjmë me një kryes ku të kaj janë përmledhur gjdo gjë e shëmtuar, e në qëmuar, e përbuzur, e refuzuar, e kështë më ratë. Mirë po, e, nuk është problemi këtu që njerëzit ta identifikojnë shëjtanën si të të tjilë. Problemi është që ta trajtojnë pra ne, ne si të tjilë. Pra në ne edhim se kemi armik. Për kjo dituri nuk po në leviz në adretim që edhe ta trajtojnë si armik. Për këtë arsio shumit se njerëzve, nuk u pëlqenë të thotë shëtan, prejken, oh. madje kur dëshrujnë, diken, të përmenin si të qëroditur, të shrenuar i thonë shëtan. Andaj, ata e dijmë këtë qërtit. Por këta, këta njerëz, apo këtë grupë i njerëzve, nuk e trajton shëtanin, asho si kur që e dinë se është. Andaj, gjemë se për nënqmim, për buzje, për akuzë, e përdojnë fjallin shëjtanë. Dhe këtu e kanë armik në këtë, në këtë përdërim. Por, në përdërimet e shumë ta të, të përdërshme, ata silen me ta si kur të miku t'y në me ofërt. Pra ndaj, Allahu Gjellewala thot, inë shëjtane ka në lëkum aduën, fëtë të khidhuhu aduën. Shë ka sa bukur Allahu Gjellewala në mësënë se si të silen me. Thot, me dëverdi shëjtane, gjithë një ka qenë dhe mbetit armiku juaj, andaj, trajtojeni në vazhdimësi si armik. Ndështë a kjo të sonja që nuk e njofi në të shmërin e, e... e... këselloj armisie këta njërës? Shka që të të shumë ta, por unë duha filmirës të të qesë në pa e, si problem. Këtu është problemi, që pëllët njërës, do më thonë, e... nuk e trajtojnë në shvetonin si armik. Në dhe men nga kjo pas taj, duke mos e konsideruar dhe trajtuar si armik, Edhe më thua kjo, as nuk e din sa mund të ndikimi i tij në jetën e ty. Ka shumë probleme në jetën tonë të përditshme, që pikërisht janë pjell e intrigave, kurtheve të shejtanit, dashka njerëzit në analizat e tyre asnjëherë nuk e përmendin shejtanin. Gjithmonë kanë të tjerë analizancore. Nuk uamë mermenia se derin këtë shkollë mund të i i përziher ai në infiltruar ai në jetën tonë. E ka pyetur një gadietar i ka thënë, "Kush është armiku i kët? Can ti e constant armik?" Gjithëskat ja bëj çdo kuj për njerëzët këtë pyetje. Çfarë do thotë? Armiku është ai që më merr pasurinë, për shembull. Armiku im është ai që e, dëshën të më vret, për shembull. Kështu më radh, do të thonë për kufizime të ndryshme të njerëzve për armikun. Çfarë tha ky gjetar? Tha, "Armiku im nuk është ai që më përgojan." armiku imën nuk është ajë që shpi për mua. Ma dhja, armiku imën nuk është ajë që më luftan. Kush ku është armiku imën? Shikasi e bukër so e definet. Tha, armiku imën është ajë që duke e cërën ka Allahu i qetë, duke e dëshiruar gjenetin e Allahot unë, apo vijë dhe me josh me dishtetër për të më zhvendosë nga rruga. Këtë e kamër armik. Nga se ajë që të luftan nga njere, të bën më të fund rr Bët konflikti nga njerë, bët i dobeshën për njërion. Së mundja bët e dobeshën për njërion. Varfria bët e dobeshën për njërion nga njërë. Mirë po, kjo është rëzëkshme. Dukë e ehtë në rrugën Allah Gjallahu A'la, të shvendosë. Në këtë masë, njerët nuk e trajtojnë shëtanin sërbik, fatë keqështë. Andahi aj, me lehësi dhe me sukses në vërdimësi, realizan qëllimit e ti me në qovë se dimë se kemi një armik, apo? Pa. Kemi një armik, ta shkimi një luft mëte. Dhe ne, nëse dëshërëm temi të sukses më në këtë luft, suksesi i kitorës në betej nuk në varët vetëm nga resultatit e vetë betejës, apo? Por në varët edhe nga disa para pregaditje që ti i bënë raporët marikën tënë. Vëshgjimi, apo përësënimi e të kujeti, shpëndarja ushtarve, njo janë fuqisit të ti dhe... Strategi... Gjitha këtu, dhe tot, kanë rolvendim të mëtarë pasaj në zhvillimin e betjes. Shumë njerëz, fatkecisht, shikujnë se shetani i godit nga kjo anë, dërsa ajo shduke i godit nga një anë, që aje tanë tërësisht të pa dhe mendshëm. I gjinë njerëz në gaflet, në gaflet të matë, dhe paramendojë, të edinë shumë bukur, dhe shumë mire edinë, dhe tot se... E në strategjitë e luftave sulmi b fasash më kejt më të mërshme mas mas tepër më merr viktima na, na, na, na, na, na, në në në në në ato qytet. S'u ngapet këtu me qytet. Absolutisht je rahati, do që ofloj tush largosh, nuk po shihet më durbi. Dërsa fatkeqësi shejtani shumë njerëz i kafshon nga këndi i gafletit. Dhe ky gaflet aq është i madh saqë goditen kafshohen prekën dëmton dhe nuk e hetojn. Bashka këto gjuhë të thellë, ka se nuk e presin fort nga këta. Dhe shoqëtohen në vargëmësi është ajo që njerëzit u anzin jetën e tyre, u aprish raportet me Allahun azwajet. Ne paduhem se që është e hershme dhe e ka historinë e vet, dhe i ka shkaqjtë e veta, që duhet të dim kur flasim për kët për këtë, këtë mëbi. Armik që na gjen nga flet. Nuk e njohim na trashëmirin e tij. Nuk dim se si na vjen. Atëherë le të nisim me fillimet e përgatitjes së njohës të armikut. S'e njohim, si të futemi, më thon kush je? Kemi të bëjmë një armik që nuk e shohim. Po, është e para, nuk e shohim. Kjo është shumë, kjo është shumë e rëndësishme. Nuk e shohim. Nuk e njohim. Apo dhe Nuk kemi parë të ngjajshëm atë. Që të krahasojmë, nuk unë nuk pasha këtë as nuk pa një, por pasha diktë ngjajshëm. Kështu është apo sikurse ky? Nuk kemi të ngjajshëm atë. Andaj yemi të varrë në maksimum nga udhëzimet e Kur'anit për njohjen e këtij almiku. Nuk, kensë, nuk ka skenc. Nuk ka skenc. Nuk mund të stafutet në laborator dhe për më shumë përzihet saktura kimike, fizike, ku e diç çfarë të zbulosh identitetin e këti armiku nuk mundash. Përëndaj duhet që muslimat kjo është pikë a parë duhet të kuptuar në këtë dritim. Duhet që ta konsiderojmë shëjtanin armik deri në atë mas që na e prezenton Kurani. Asë më pak e asë më shumë. Kurani e prezenton vëllimit se që a? Si armik. Këmi aftan me kuptu se që ka ashtë. Kërë thimi armik e prezenton Kurani, që fa në në kuptan kjo? që nëmë kuptonë, se kurën e kurës nuk mund të bëhet mikë. Nga se Korani ka përfundu, kjo është dhe rëzën i fundit i shpallive. Kështu që gjithë mund të bëhet mikë. Andaj në kodrët e kësaj thët Ibn Kajime, Rahimullah, se a i cili dëshiran të bën një farloj armë pushimi me sheitanin. Jo më qësi, armë pushimë, Një lej kompromisi me shetan me bërë. Ndëgja, mos më ngacma këtu, e unë ty nuk ngacmajnë këtë vend. Bëjnë një kompromis, a po? Thati, përnë kaimi, kjo është me i dëmtuar nga shetani. Nuk bëhet kompromis me te, nga se aje është i vendohësur për të në luftuar. Ose silu but me te, ose silu rëp me te, ose në dëgja je, ose mosë në dëgja, Kë apsulitisht nuk e ndryshan në të shmërin armicërët e ti për bol neve. Armikë. Andaj, nuk në mbet e tjetër neve, pas që ta luftojmë këtë armik. Nga se këto është interesan një qërështë të përmandim. Nësë so një nga njëre thonë, mirë është me shkunë gjennet, apo kush i ka mundësit, kush i ka punë, në vala mirë me shkuatë e kupton ja, se një çështje vullnetare. Edhe në xhehenam ish iskritej që shkon i mirë ja që shkon, po thuaj se çështja është lë loje. Apo kush do të bëhet pjesëmarrës dhe kush do të bëhet shikues. Nuk qendrem puna kështu. I themi ti je pjesëtar i lojës dëstë në dukëste. Ti ushtar në këtë luftë, pranove nuk pranove. Vetëm do të varet nga ti. Armën çeki. Do e kthesh vetën të ta mbytësh apo do e kthesh armikut? A më do të përdarështë, do më dëshmëreshtë. është e pa mundshme që mësë të shkrepet arma. është e pa mundshme. Këse kjo është legjë i Allahut i instaluar të kënjerëzit, i pandri që ushëm. Ndë nuk ka kompërveshë, nuk ka marveshje, nuk ka pushim. As për qazët saktuarë. Si kur që e kam pyth Hasan el Basriut. E jena mu shëtanë, Ka, a flen shetan ndë një herë, për shambull, a ka ndë një ku këra i flen, që, që, mund të... që pa mund bërë, lëshëm. Ka dhëmë, hëtër basriu, po të flin të pak qastë, për atë qastë dëndi e shimratë, për nuk flen. Jo në kuptimi që a i rënë gjithëmon e zjoar, por, ndërime të vazhdojshme, një palë vjenë të të rashkanë, gjithëmon, gjithëmon, ti si njeri, jo njerë si basimtarë, ti si njeri, Ai fillimëste u rran vetë pse njëri. Të një njeri në origjinën në origjinën të ndaj të urrën. Nga sa ai të konsideron ty si njeri para se ti jesh besimtar, si njëri të konsideron shkaktarin kryesor për mallkimin e tij. Dhe mundohet të hakmira gjithmonë kundër kundër njerëut. Kundër njerëut. Kundër njerëut unë do të shoh armikë të tjerë që mund të thënit më këtë, kësaj armikë përvetuar. Po, kjo është armikë përvetuar. Pse një njeri? Pse një njeri? Ndërsa shtohet mldefi i ti, tij, dhe armicsia e tij në maksimum kur dikush bëhet besimtar. Për shfarësi, ngasë kur bësh besimtar i një ndrive të tij, tashmë po bësh, sikurse për shembull, për shembull, armiku pasojëmin në ambient lufte, pa. apo armiku, kanë e urrën më tepër ushtorin e thjeshtë togjerin, oficerin apo generalin? Generalin. Pse? Është më mirë një orë luvë dhe. Pak këtë, pak pa, kjo është edhe pse, ure mesimtarët. Njerëzit thijan u shtata thjesht. Nga njerëmit nuk dinë të pozicionohen tek shkretët. Nga njerë ka njerë që godosin në Gunderton, ku duhet? Në në në vendin e tyre. Ata nuk i bëjnë për të bëjë shumë shtartë. De sarmë shikoj. Por ai kërkon generalet. Ai ka kë, kërkon kokat. Kush po i tregon njerës se ky është armiku? Kush po i mëson njerëz ndaj më së tepërmi i urën dietarët, gabesimtarët. Çkonu ku për shkallëzu? Njerëzit apo besimtarët? Pastaj dietarët. Më së tepërmi i urën ata. Gatë janë burimi i idë maskimit të tij. Ata janë burimi i idë maskimit të qyteteve, vezveseve, planeve të tij. Për këtë shënd Imam Ahmedi rahimullahu ne para thënë në librat e, e tij çka arret ale al jahmiyah qali ibn imam ahmed rahimullah kritik nje fraksion caktuar islam ne fillim parlamentot parri ne dietore thot sa te goditur nga shejtani ata e kuruan apo i plaguosan ata erdhën e kuruan sa te devjon nga shejtani ata e kandellën sa te devijuar nga shejtani ata e udhzuan me lehen allah xhalla wala sa te humbur ata drejtuan dhe orientuan Andaj, egzistimi djetarve është sfida më e ma dhe e shetarit. Andaj, filan për njëriut, duke përshkaldzu deri të kata që demaskojnë kursat e, e ti. Andaj, kemi të bëjnë me një armik që si kur që si të seka, nuk prezentohet armisi e ti dhe nuk prezentohet realesh kursat e ti, përvecën e liben e Allahot Azogjen për këtë neve duhet gjithë mund të imi të lidrë me libën e Allahu të barë e kotala, që në njën e atyre udhëzimeve të njojë marmi kënton. Gjdo njëri, që nuk është i pajisur me diturit e mjaftushme, ga libër e Allahu Gjellewala, shëjtanin e bërmik. Ai mund të amalkoj me gjuhën e ti sa të daj? Ai mund, ai mund të emërtej të tjertë me shëjtan sa të daj? Por realisht, nëse i referohemi jetës e ti, vepërve të ti, e gjemës është me kiti. Andaj edhe në haqë, haqilirët, të gëvendi ku i gjuën ngurët. është një simbolikë sa të gjuët shëjtani. Shujmë njerëzë që mundun me mlef, me këpuc, me kujdi qëka të godasin duke menduar se, gurin se, se po godasin. Një djetare kështë të marë gurën dhe godishtë se këtu. Jo pëse duhet që të bërë, po që mësën njerëzë ju tha, këtu duhet goditur me fuqi nëso këtu sapo e adorim faktin këtu le atë gjyhemën e nisi, nëso këtu godet fuqishëm, nga se këtu është çerrri, për këtu, për vetë shtime, për këtë aleatët e shëjtanit që po e keqë përdoshet në vazdimsi, për këtu është e keqja. Prandaj miçsin mjekan dhe armicsin mjekan, besimtarë e rregullon konform me simbeve të fesë të vështit. Atë me të dëshmi nga Zoti që ne kemi armik dhe duhet marrsi armik sa më që është rrugaj vetë me hoqë, mu kemi rrug të i dhe për të njohër. Qëfar hapa është njekë, kështë shëjtan të një për të nërmisin që kanë dhejnësh? Shëjtani, Allahu Azogjall, Elhamdulillah, fëndërimi qëfët Allahu Azogjall, lewala që, ka kufizuar në maksimum dhe primtarin e ti. Do të tëtë, nuk ka mundësi shëjtani tër atë mlef që e ka dhejnëjeve ter art armitish e kondeneve nuk ka mundsi ta zbërthe në mjete për të na luftuar nga do të na shkatëronte para mendat zbërtheje te era armitici në makinerin e austroka do të ishte të mërshtë për ne mirë pa ka thon pejgamberi sallallahu alaihi dhe sallam alhamdulillahi alladhi radda kaidehu ila waswasah falrimi qoft Allahut që tër kurthat e tij tërmlëfin e tij të strategjive e ka kthyer në çytje Ai nuk mundet tash për shembull të na mbyll gojën. Apo jemi dy kafol kundër ti? Po. Jemi dy kë të ta. Ta. maskuar. A mund të na mbyll gojën? Jo kurr. Pas me lenia Allahu xhallahu ala që sallahu na sprovon, por ju ai vetvetiu nuk mundet. Nuk ka mundsi. Nuk ka mundsi, dikush është nisur për në xhami, të tjakov ap këmbën. Apo të. dhe mos shkojmë, nuk mundet. Kështu alhamdulillah që apo për dallim nga armiqtë e tjerë. Armiqtë tër ta të ta bllokojnë rrugën, nuk mund të shkosh. Ky nuk e ka kokë të fuçi në lefën thash, Allahu Gjellewala, i ja e ka mundësuar të adernë përmes një rrugëve tëmë. Cytja, vezveset. Vije i thët njërit, atë që njëri ju e ka për qefi shumë. Për shembo, i vije ati që do në dhja përsa dhe kathat, si më për nëzirë parat? Për të kiborë që, të s'ke pagu rrimën, të s'ke pagu ujnë, ku i kif mid, të mirë është me dhonë para, po mirë po njëri ju Pra e gjolpo mendim i mëndshër. Kujton se borën nga logjika e tij, nga arsyeja e tij, dersa është vezvese. Vihet tek, sikur se ka thënë pejgamberi sa selam. Njeriu doën me u bë po musliman, po, po është bimt fokatë çarta. Po. Vihet i thotë, "E tu muslim, wa tatreku dina abaik." Po buresh musliman, do si kaqjen feja e gjysrëve tu, po e trothën të babën tën, gjyshin tën, po e lën traditën. Njeriu thotë Pas qënë e vetë shpëtuatë, qënë e me kënë gjenët e baba e më gjenëm, unë e përshkoj ku është baba e më pro, së pashku me të rrë i atje ku është. Cytje. Pas taj me gjitha adhurimet e tira. Venë e josh mëkatari, thotë, kënaqë me më këtë mëkatë. Ta falë Allah. Pëndosh, përsa njëri ka bu mëkatë edhe Allah e ka falë. Apo? Pas e e bënë mëkatën, dhe ta përshëqë verëbore, ty sa falë Allah kur E dhe bërdoj, kështu të njerët i joshej, kështu të njerët a i shtyn, i deturënët për në keq, vetën për mes kujna cytjeve. Dhe e ka një mjet tjetër që është relativ, nuk, ësht, nuk është efikas, si korë cytjet, këtë e ka të preferuar, gjithëmon. E ka një mjet tjetër, aja është friksimi. In në madhali këmu shëjtanu ju hau wifu e u lije e. Allah u tha, "Ky është shejtani. Ju friksonju përmes miqve të tij." Për shembull ka miq fatkeqësish të thash, "Maherat. Janë miq të shejtanit fatkeqësish." Edhe pse ata, "وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون." Kur i thuhet mos bëni rrëmuj çrregullim në tokë, ata thonë, "Ne jemi duke përmirësuar, ne rregull po vendosim. Ne nuk ne e orrej shejtanin." Ne vëna vjen mërzit në atë të diku shetan. Por janë meqët ti. Apo, ata që binë vendime për të ndaluar shamin dhe për shkolla, janë meqët e shetanit. Dhe shetanit ta i përdor për të dekoraju motër e tonë a përndonë shamin. Apo, nga se si i friksan, e vendonë shamin, përshosh nga shkolla, s'ka punësim. Apo, shkruat për të nga zeta, i e paguar, automatikisht friksem. Apo, Allah dhe të letë të khafohëm. M kinë afrikën Allahu xhallahu wala parolën. Ëmëre dhe shëmbull konkret të morëm të tjerat të shumtë që janë të shumta apo. Po, pa, pa dyshim. Përsëritim i njëjë është bërë po. Namaz, të modha. En hapospitale, që njerëzit fiksohen, fiksohen nga jeta, nga vfaria, nga shumë më shumë gjë të tjera dhe përfundon vetëm në për spital. So. Pa dyshim, pa dyshim, edhe plus asojse njerëz për shemb, de suën të falen. Ti ke rast me siguri kënet më njerëz janë kanë kanë pozita udhëhece. Ka, e di, e di jahja ja që e mire ki, e di se du të mu falë, tash për mu falën e, jam në uthime zyrtare, jam e palën, ndryshme, më, më ndërkomtare, se mu falë atje, i themi, është duke të frikësu i malkuari, apo bëhubur, e mësë frikësa, kasë nuk bëhet problem këpunë, i themi, le haramin, më bjullet dyqanin më haram, Tha të toë burë, e di që është haram, po, nga, nga, nga, pas të jushimi, mbetë më Nuk është duke të furnizu duqanë, jo. Jo, është duke të furnizu i gjithë më shërshme dhe furnizu si madhë. Ajë për të furnizanë. Prandaj mbëllë e këtë qëllini tjetër që është e i kënaqin me të. Nga se shëjtani është duke të friksu. E sa të tilë të friksuar e të të të meruar nga frikat e shëtanit, në beten të zhytur në mëkatët dhe e laugjën le uala. Andaj nuk e lërgën frikën e shëjtanit nuk el çka si është rregull prandaj në në në në psikologji ose në shkencat e tjera të mirë me me me me ee defektet, dëvimet psiqike të njeriu. Është vërtet. Se njeriu pa shamu është ee stres më, depresion më, masë kapo pomje, tmerrshme dhe kapsu trauma. Është vërtet. Çfarë thënë më kët? Duhet një frik me më e madhe se e para për ta rikthyer sistemin edhe episodeshën në binën time thën duke studiuar këtë fush, them që nuk ka psikolog më i sa Hoxha. Për mua ka ndihtuar, do të them edhe, edhe pse kam studiuar mirë të fush, psikolog oh. më të mirë se sa Hoxha nuk ka. Por për vazhduar me hapat e ti që vazhdon më mbrapa, çfarë ngurtçon zemrën e ti apo zbukuron, bisedojmë mbasi të shkëputi për një hapësirë të shkurtër dhe fillojmë përsëri. nderuar mish, këtu shkëputim për një hapësirë të shkurtër që e të si e drejtohemi përsëri në studio. këthejmë për sëri për të vazhduar biseden dhe hoqë e lam ke regu i psikologjis e pëse unë thash me një mintimi që psikologun të mirë se hoqë e lartë nuk ka edhe pëse dhe anë munduar me këtë regu në regu në që thamë nëse është i frikësuar dikush nga pacientët e vetë nuk mundet të vinë të rezikë njëri vetëm e një frikë më të madhe se ajo frikë që ka kapluar po, në këtë rast isha duke përmenë regullin se nuk mund të për, na për na të na dekorajuar, për të na mposhtur neve. Përveç se ançu se ne e aktivizojmë një frikë më rale, dhe shumë më të madhe se ajo që shejtoni afeksion më të. Ajo është frika ndaj Allahut Azotoj. Me frikën ndaj drejtimit të tij. Sa më shejtani të fikson, të fikson me varfëri, thua, jehënim është më i fstir. Ma mirë varfëria. Po. Sa të fikson shejtani me këtë frikë thua, po kjo është po, është vërtet dëmtojmë këtu. Po kjo është më e madhe nda njëre një djetar, një, ose një prej muslimanve, uh, u rizikuan e ndirën e ti. Befas, natën, ju ufot një femër që dërshante tanë që të ndërante. Mision, i dërguan nga shetani, normalisht, preshe këtë njëri. Preshe këtë njëri, nga se këj përna pengon, pasërti ati përna pengon. Dhe këj, kërë pa, femër, ufot në shtëpinë e ti, Befas, natën, vetëmi, nefës i filletë të, komunikoj me shetanin tash, është një knacije përkashme, përfundan pëndosh, nuk o bëgjë, të ke fundit ke përruar diqka të këndshme, e kësë më radhë, i, i vazhdimisht, i jep të material, vetës e ti që ta arsën veprimin. Që fa ndodhë? E mori një qiri që i kështin dezur, dhe vendosi dorën bëjte. Tha, droje këtë zjarë, a mund të drosh? Nuk mund është. Zjarë e la ta është dhe me i raptë dhe e praktisi. Në që gjithë dhe musliman kështu aktive zonë djetë në ti. Në luftën e të bukut, mëna fekët të thanë, vapë e madhe, është mirë në atë, shumë di me të luftë, ojë dërguar e latë, po vapë, kemi frikë, kemi frikë, se vapë e madhe në mbytë, kemi frikë, se vajzët e rëmagëve në joshinë, që ka qëfarë qëfarë qëtë qëtëja, Allah u gjëllevala a thëtë, këllënëru gjehënëme e shëtë duharra. Në qëvë se ju ka friksuar vapëa e gushtit që mësë të shkojnë në luft dhe thejmi gjithashtu atyre të kohësët tonë në qëvë se ju ka friksuar vapëa e korikut për Amazon apo dine se vapëa e gjehënimit është dhe me madhe, e pak krasushme. Kush e ka shka këtu këtë vapë? Një djelë që është shumë, shumë, shumë, shumë lartë për njeve. Apo? Dhe përna për nga. Para me ndoje, një vend të ndezur, fuqimisht, ku djeli është një lëndiekse e vogullet javën. Djeli do të hudat atje, si lëndiekse. Apo? E qëfar të imë për e të vend të madhë? Ku ata që jenë arsiotuar se jenë të friksuar nga vapa i themi frikson e veten me një vapë më të madhe u duket kjo freski për të një alarm më të. Në një alarm një alarm më kujton një dialog i zhvilluar mes një fermer të pazbuluar me me fermer të zbuluar apo në një fermer të mbuluar. Mduket ka ndodhur diku në Evropë, s'është mësi e kam lexuar. Vapë më e madhe, temperatura mbi 40 gradë celcius apo edhe padyshim vapë më e madhe. Dhe njerët me ndojnë që sa më tëj për të zhveshen, në tëj për freski u vjenë. I thime e kondër të ashtë. Një kolega po i thëtë kësaj, unë e kaq e zhveshur dhe duat pëlcas nga vapat. Por ti si e bënë. Apo, kjo motër e ndërruar, e mbuluar, që respektojnë ur në lagjën le uala, përbërsisht, është ftaft, është dhejmër, verë, së sëshmërënsi i këpunë. Thëtë, ti nuk je duke për etu vapë tjetër. Andaj të duke të kjo maksimum i mund shumë i vapës. Por në momentin kur mua për më kujtojtë, qëfar më ndodhë në qovë se bëjmë si ti, kjo që ja mune është freski për mua. Shikon, pa e të freski, andaj pravojnje ditë të gushtët ose të korrikut, pa qëllim të agjerimit. Se ki me qëllim ma agjeru. Po, vetëm pravojnë të rishë, pa ujë në gjusë më të dite, do të bje të fikët, nuk mundash. Nëse kur ta gjirash, ndihesh më kamat, më mirë, se kurse, ndihesh kur këngën. Për së në syrë, nga se aktivizohen kuptimet e tjera, që ta është më njëriut, i enlehcojnë të kalimin e këti probleme. Ande kjo është shejtoni që të tonë të në frikson. Kjo është një metode ti, që e përdor së bashku me të cytjen, nga njërë frikson, për mes nganëre frikson përmes argatëve të tij, punitorëve të tij, miqve të tij. Edhe pse ata deklaronin se si janë armiqtë ti e tij e këtë marrod, por në momentin kur thashë binë këso ligje për të dekurajuar motrat muslimane nga Shamia dhe për t'i friksuar, i themi se ju jeni mjet i lir i shejtanit për të bjuar Rabb Te Allahu jellehuala. Dhen këtë citat i themi se pushkën që dorësh këtyr armikut, ia ja ktheni kë vetës së juaj dhe familjes së juaj. Gurt asha Shetani e përdorë, Zotë në ruet nga intrigat nga kurse të ti. Që nëse shofim një histori, më hodë që më thënë që edhe kur ka artë një cytje, edhe pse ka qene brëndshme, është munduar dhe ka luftuar. Nësot, fatkisisht, është bërë kultur. Ku, zdo vend, më thëmë, qëfë në përrukë, qëfë në kulturën e shkëlluar, që më thëmë, është bërë kulturë, cytjit e shetani për i bërë kulturë, për ti ka për ato. Ed aqësh pëturesh po, ma Ai fillimisht lanson specializuar. Shejtani fillimisht munduat që fillimisht një mëkat qel i shëmtuar apo eh fillimisht ju tash ndërron në të mirë. Absolutisht. Mm -hmm. Faza para është ti që ta bën njeriu pak më miqësor në raport me këtë mëkat. T'i asbeh pa dozën e urrëtes. Duke, për shambull, e normalizuar shikuarit në këtë vepër që e bëjnë të tjere. Kur të përmëndoj, unë të aboj të me rohem, por janë duke bërë njerës, në normalizuar. Pastaj, fillon të afrohet. Njëzë për të afrohet e tu, fillon të abojnë. Dënë nga dalë, dënë nga dalë, fillon një të bënë vetë. Kur të bënë vetë, nuk është i gatshëm të i thëtë kësaj më katë. Njëri u nuk është i gajtë shumë të qërtoj vetë në ti, në mas të madhe. Ate qëfarë bënë, më ndohet të arsvëtën. Apo? E pas të e, që ka së faza kemë përmenë? Pas arsvëtëimit, fillon të justifikon. Ta bënë ligjë. E pas asaj, faza e fundit, fillon të lufton të tire që e këndërshdojnë. Si kur që themi një shembl, një shembul, një gënjështarë, ka lansuar një gënjeshtër në mëngjes, pastaj në mbrëmje e ka pranuar se të vërtet gënjeshtën e vet. I ka bësur gënjeshtër vet, kështu njerëzit bëjnë. Njerëzit e dinë se paradat është shumë më të aq që doin me leju. Apo nuk ka ndiri në botë. Që kjo është dashuria e Allahut azhjel, që nuk e konsideron veprimin e tillë të shëmtuar. Madje ata vetë që e bëjnë. Ne çu se thellohen në branda. Për që farë ka ndodhë? I ka miqësuar shëjtani me këtë të keqe. I ka bërë pjesë së saj. Apo? E pasaj u ka thënë, a pranëni ju që të qua një të preashtuar nga shëqiria? A përshënë si shtë ju. Jo. Kërkani drejtet ju e pra. Keni drejtet. Dhe për të kërkuar këtë drejta, duhet të jetë kjo e legitimuar. Dhe kështut, shkon hapë pas hapi. Një gjë e shëmtuar diri dje, e refuzuar e të sot bëhet e kërkuar. Ka mundsi edhe këtë vit anulohet paradat në Shqipëri për shemb. Ka mundsi. Ka mundsi nuk ndodh, nuk e di unë. Mirë, po vet fakti që është cilë puna të bëhet debat deri në këtë shkollë apo jep me kuptues se po përgatitet një normalizim masiv. Ai thonë. Edhe kur dikush më thonë që mund të jetë i lart, nguzon të thojë çdo qëndë mendimin e vet, edhe ja institucionit vet ngrihet gjithë bota e sot gabova. Po. Po dish. Mobilizon shëtanin të gjithë miqtë vet për ta friksuar kët. Për ta friksuar kët se ti që thua se kjo është çrregullim, dhe është devijim, dhe është smundje, nuk do si të kesh mundësi kurrën e kurrës të kesh pozitë ulhëse. E kur e moat nji diu, atë po i them ç'është e e drejtë fillesisht, a? Po të rijet, se buzoj për momentin, thënë. Të, të rijet pse nuk e kanë aktivizuar ato që themi më herët. Çfarë po i ofrojnë këta? Dashfar po i ofron Allahu. Dhe me çfarë po e kërsojnë këta? Dhe me çfarë po e kërson Allahu? Kur e ka njëri u të larguar tërësisht kët anën që vjen nga Allahu xhallahu wala, atë pa dyshim po nuk ka çfarë të bën pas po të bie preje këtyre kërstimeve të freksimeve. Një u xhukë çëm pjesë kësaj, më thën me çfarë të, të vret shejtani. Ishin shpreh të lexova thoshte të flet me duart të tua ëë në në qoftë se në qoftë se u pajtuam se mjeti kryesor që shëton e për dor është çytja. Do thot, ai nuk ka asnjë lloj mjeti, as armë të imponimit as të detyrimit, por të joshjes dhe çytjes. Ai të joshty ose tjetrin. Pastaj kush e realizon planin e tij? Kush i realizon qytetit? Njëri me duar të ti. Njëri jo, me teke të ti, me veprat të ti, me pasurin të ti. Andaj, shejtoni nuk ka armë me të sulmuti. Jo, qëfar bën shejtoni? Tekin një armë të detuar ka harmi ko atje. Dhaj vjen të josh, duke të josh, duke të josh, duke të josh, e këthën armën ka ti. E tash është mirë, shkrepe, dhe ti e shkrepe, e mëjtëve të në tënde. Kështu bën shejtoni? Unë të themë, po të kishtë e mundësi që d tash para mendon te veten ne ne kur kur bon mkat kur bie prej e cjyteve te shejtanit ose friksimet e ti tash nket citat ta kap te veten e ti si duket shum çesharak është sh do ta urrën te njerë vetën e ti un kse kam lyer vetëm dhime wallahi do ta urrën te veten e ti nuk do te besonte se aj ka lejuar kështu te bën pse ndodh kjo ka se thash ni nuk i marrim këto pame nga kurani Andaj nuk kemi ku të shumë dhe ku në tjetër. Për të asë ju edhe nuk besoj. Por shtonë do të. A, jek, a nuk të të Apo, part, e këthe u pushën. Kupëtëm ilustrativë për të më shtonë. A po një rjunë e parë. Kushe vrau? Vla i ti. Vla i ti e vrau. Nuk e vrau shëjtani. Jensë e vrau shëjtani. Vla i ti e vrau. Sot kushe pëj vran njeri tjetërin. Njeri pëj vran njeri. Nuk vran shëjtani asë këndë. Nuk mund të vratë Ku është e vran? Njëri ju e vran njëri ju. Dhe aj knaqet. Normal. Shiko të thakët fjallë, si shiko e dorën ti, shiko e të bëri kështut, aj po të shikon, aj të ka bërë kët, me qenon së si kësha duru, ku është burnia, ku është guzimi, vazhdimisht, vazhdimisht, vazhdimisht. Në, në qësë nuk ka kunder ragim, që të në posht, që, që, që të në ngullfat, këtë mlef, në shpërthejnë Allah. Në i Buri vran gruan. Buri vran, baba vran djalin. Djalin paradokohë vran o baban me vlan e ti, për cëpë toke. Po të këshim pasmës i në atë momenit të vlimit e gjakot. Tua të regojmë këtëre njëzve, shiko si pa dukeni, nuk do të beson një kur. Nuk do të beson një kur, për qëfar e vran një jetet. Por a i fëllime është ide, ide, ide, si kurse atë që e ke vendosë në operacion një riu që është i, i, i papregun nga anestezionin, këto të prek është e ngridorin, ragon. Po ragon, ragon një riu, një riu i gjallë ragon. A në qëka duhet? Anestezion. Ipët, pas të i prej këto, merë këto, kështë të marrat. Qëfar të duash për me te? Kur të këndelit nga anestezionin, tek atëher e shese qëfar dëme i janë bërë. Pëllët njërës fatë këtësisht, nuk i lëshën këj anestezion deli sa të këndelen me vdekje. Allah në arrujt. E pasa tjetë shumë e vëndshme të kthejen dhe që të marin hapa në përmisimin e gjendis ka se ka marë funda. Andaj kërkojmë që njerë të këndelen nga dehja, nga anesezioni i marën nga shëjtani, të i kontrollojnë veprët e tjune, të shikojnë se me këtë vepr, që unë dua të aboj, a knaqët zotit, A është dobi ndër rastimin e familjes time, shoqërisë time? Apo kontriboj me këtë diçka ju? Jo. Atëherdi se çdo ju jo e palës a është po për bën. S'ka unë ju jo këtu pas ti ju, jo. s'ka kështu. Ose që më aknoç Allahun, ose, kime e knaqë ose kime i bo dobi, që më aknoç shejtanin. Ose që më i bë dobi. Më sime që Allahu të ka mësuar ato ti bësh dobi shoqërisë dhe familjes, ose do të bësh i dëmshëm për familjen e shoqërinë, do të i bë dobi shejtanit. Nuk ka alternativ tjetër. Dhe ti je lufttar në këtë luftë, ti je pjesëmarrës në këtë betejë. E pranon ve apo nuk e pranon ve? Ti duhesh ta shkrepësh pushkën, e pranon ve apo nuk e pranon ve? Andaj siko vetëm drejtimin e ty tës dhe kënd po e godet vetëm. Kjo është shumë e rëndësishme ta kuptosh. Përndryshe nuk ke zgjedhje tjetër, ngase kjo botë është arena e kësaj betaje, nuk mund të shpotojmë kësaj betaje derisa mos dalm nga arena. Po kur dalj nga arena, pastaj nuk je më pjesmash në betej. Por je mre në arenës, mre në fushës. Nuk mund të thuash Luanit që vje apo për të luftuar me të asikurse në kulturët e lështë aromake, mm. të thuash ju në më shikuës këtu. Luan, të shka atit? Jatë, nuk mund të thuash. Ka se Luani i vërthullin gjitho kujt që e gjithë mre në arenës. Andaj ju të që të rezistash në që se dënë me shpëtu. Për në në në në në në në në në në në në në për këtë kujton fjalën e urtë popullore që më kujtohet ku dikush do të poshtëroj thotë do të vras me duart të tua. Po kjo është më e madhe. Është trupësia më e madhe që mund të kemi dhe t'i themi vetes, shejtani po na vret me duart tona. Pi Krisht. Me, me fuci tona. Po sulin tona. Gjirasht që kemi, Qasht, që është nefsi është aftësia më e madhe e dhënë nga Zoti ta kalojmë gjithë në kundërshtim me veten tonë. Pi Krisht. Kjo është porosia më e madhe që mund ta marrë shikuesi tonë për të impresionuar. Kujdesu mos e vroj vetën tënde, të armën tënde, familjen tënde, shoqirin tënde me duart tuaja. Jisht energjitë që dhën Zoti, më thon, mos kalo në të këqij, por në të mirë. E këtë e bën nëse e kupton armikun Mikur. nga fjalët e mikut. Miku nësallahu azhajal. Ai ndon të mirën. Çdo kush për ashtin, nuk ndon të mirën dhe nuk namson për të mirë. Edhe armik që mësuam nuk bëhet kurmik. Patë. Sa më ndihmë duhet, fam, jo, që nuk bëhet. Është. Shpresojmë ta përfundojmë me atë shprehje që turp do vritem me duart tona. Loj Zoti të na ruaj, na mbroj larg turpsytjeve të së sjaitanit dhe më ndihmë ta përfundojmë këtu për të vazhduar. Po Allahu subhaneh ve te ata i për pyetjet dhe për kontributin në emision, vetëm duhet të them përfund aq atë që e thej ka gjatë emisionit çdo kush para çdo veprimi. Le të mundohet të ashe filmin e dhe primit e ti, të ashe se qëfar duhet dhe përruar. Atere, me këtë këshilë, të ndërruar mish, ndallohem i këtu për të rri par në emisionin e radhës, duke lën në kujdesin e Zotit, i përshndes duke thënë Esselamu Aleykum u Rahmetullahi u Berekatu.